În față nu vezi nimic de zidurile negre ale Arsenalului. O mila am mers de-a lungul canalului pustiu, pe lângă ele. Abia se lămurește campania San Giorgio. În stânga mare asta o arbă și portul... nu vezi nimic. Privește sus cerul cel Lasă mare așa Arsenalul. Ard stelele pretutindeni. Da, da. Dar pe sub zidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla? Ba-te, era mai bine să vii tot la Florian sau la orice altă cofetărie.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 Când Veneția Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția. Nebunie. Vine lângă mine alta. Stai. Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta? Ce e acolo? Ce să scotocim? Oh, o mulțime de fleacuri. Care mi-amintesc de zara, de dragostea noastră. Ha, ia uite. e, lasă-i acum.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 mare întârziere. Zece ani. Și nu să spun ceva, sunt cam grăbit. Grăbit? Da, da. Grăbit? Astăzi seara eram poftit la un bal la Mănăstirea Santa Lucia. M-a invitat stareța. De două ori a trimis gondoliere după mine. N-au dansator. Ești grăbit. Vrei să pleci? Am făgăduit. Ai făgăduit, ai făgăduit. Același, ai rămas același Invita invitat toate veniți a merge și nunțiu. Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic Niciun gând Umbra lor nu ascunde niciun crâmpei de suflet Ești grăbit Altă ta ești nebun Ce ai devenit? Toată lumea petrece acum Uite, vezi, de aceea nu te pricepe nimeni Altă, Nu mai pune la pe mine. Ești grăbit După zece ani ești grăbit Bună seara, signora. Ce? Bună seara. Plec. Pleci? Cum pleci? Sunt aici de atâta vreme. Și te așteaptă în altă parte, nu? Da, mă așteaptă în altă parte. Și pe urmă, uit, e, e prea târziu. Grala poate veni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietro Grala. Dar dacă nu vreau eu să-l eviți? Tu? Celino, trebuie să rămâi.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 Vinoți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci? Morim împreună. morim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Celino. Alta deschide ușa. Deschide ușa! A, nu. După 10 ani te am în mână și acum să-ți dau drumul? Ce-ai făcut, Nebună? Ai aruncat cheia mare. Vrei să te răzbun? Da! De aici nu scapi, Celino. Ești o nebună și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna. m-ai cunoscut? Crezi asta? Da, N-am sfârșit, Alta. Cheamă să deschidă. Uite, se apropie luna de campanile. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșește și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanile, Alta. Nu, no, nu, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu grala. Eu știu că tu glumești, Alta. Dar, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești sunt de vinare, să spară rău Să-i alta. Grala a plecat pe casă. Gândește-te! Să mă gândesc. Te rog, alta. Te rog. Chiama pe Faine să-mi deschide. Ți-e frică să rămâi. Ți-e frică. Mai poți pumnal care Cât de e asta, dar ne-a aruncat și pumnalul pe fereastră. Ah, dar tu nu ești deloc curajul. Ei bine, pe... trebuie să rămâi Altă. Dragul meu Fă un gest oh. Fii așa cum te-am visat Mori pentru o clipă de iubire Malta. Nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino Ești mintită de un nebunit romanele ah. pe care le citești Rămâi Dar de ce aș rămâne? Pentru că e îngrozitor să pleci După zeci ani Nu Nu ar fi dezgustător de lași să pleci Nu nu, nu pot rămâne pentru zmintea unei femei. la unei femei? Să-i spredi ședința senatului alta. Grala a spre casă. Alta, alta, dezmeticește-te! la unei femei. Ești dezgustător. ascultă celino. Eu care te-am iubit atât. Care simțeam că mi sufletul dintr-un surus al tău. Tremuram pentru privirea ta Vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta alta. De toată nemernicia ta Alta, alta Tatăl meu era primul magistrat al Zarii, Și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șoapte mai calde Făgăduiel mai înspititoare, jurăminte mai complice decât mine La o odată, alta, te rog, te rog, te rog eu E luna dincolo de campanile. Cat. Măsline putrede și pâine goală Pe lavița din hanul de la Trieste, O lună O lună de zile Râdeau toți de mine și eu te așteptam Cum ai putut să spui că te mai de decât Și să mă lași acolo? Cât de mult dar ai fost? Am vândut Celino! La Hanul de la Santa, Lucia, orice trecător pentru un ban de argint putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara. Pentru o țechină de argint. Santa. Și totuși, în enorocirea în care mă găseam, în murdăria din care nu numai sufletul împlutea deasupra, ca o floare pe mlaștinele de la mestre, te iubeam. Te iubeam încă. Dar ce sunt eu vinovat? Alta de -un drum. Din clip în clip, trebuie să se audă paș pe scară. Ai fost crud, ai fost nemernic Celino. Cât nu meritam eu pentru tot ce-ți Asta e seara morții, Celino. Alta. Am așteptat-o. Am pregătit-o. Trebuia să mă ridic din mocirile în care căzusem. În Teatrul San de Metro la Milano. Un an de zile am maturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Păi am jucat. Începusem să înving. cum ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea are vor tulbura din nou. Căutam calea către tine. Dar când am ajuns, m-a cuprins gustul. Și când amintirea ta tot mă mai tulbura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 eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta Da, dar l-ai bat jocorit Te-ai lăudat la masă, la maro, că ți-am fost amantă Nu Te-ai lăudat, ai ești lăudăros, ești un faron Cine ar crede auzindu-te cât ești de netrebnic? Eram ameții de băutură, nu știam ce fac Dăm drumul Dăm drumul odată, alta Altfel cu riscul, mor și sar pe fereastră Nu! Nu știu, nu! Ce vrei? Ce vrei să faci? Lasă-mă, lasă-mă! Am zănot până la zidul arsenaului, până la gondolă. Dar lasă-mă, vreau să ies de aici și încă nebunești. Nu, ce Celino! Gondola nu e jos. Nici n-ai cum să te ridici pe zidul arsenaului. Ce vrei să faci? E o nebunie, s-ar putea să te înneci. Ce mi-ar fi viața fără tine? Altă, ce mai e și asta? Nu știu, nu știu nimic. Dar știu că aș dacă ai muri. Și grala? <laughs>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 ce-a fost tot Nu știu. Tot... Nu știu nimic decât că te iubesc. Că ești tot ce-am purtat vreodată în suflet. Oh, femeile. Nu știi cum te așteptam. Niciodată nu m-am vindecat de tine. Tu ești Celino. Întâia și ultima mea dragoste. dat tot ce-a fost adine a tine M-a durut că vrei să pleci. Asta... Asta a fost cauza. Nu vine nimeni. Oh, nimeni. Floata trebuie să fie în larg. Vreau gondolă. Ce ne bun să mai retăcit pe aici. De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește, pe ferac. Ah. Ah. Uite gola nu da acum. Mm -hmm. Pare un cui de lumina pe apantulita. Flota a plecat direct la Chiogie? Da. A plecat fără mine. Și <laughs> mm -hmm. care ar fi fost, la urma urmelor, folosul să mă ia și pe mine. <laughs> da. <laughs> da. Se duc în surreal. <laughs> Ascultă, cel mm? De mine ți-a amintit vreodată? Da. Cum, când? De multe ori? Da, de multe ori. Când te vedeam la Florian sau la Ridotto... Și încă? nu să mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uici. Să te uit. Mm. Da? Să te uit pe tine, Celina. Mm. Dar cu cât căutam să făc de tine, cu atât simțeam mai mult, că numai pe tine te iubesc. Ochii tăi. Ochii frumoși. Ostru mi-e mai drag decât înțelepciunea lumii. Siora! Siora! Siora! Sior Pietro! Vine Sior Pietro! Pietro! Vine Pietro! Vine Sior Pietro! Nu no, no, e peste putință, a plecat cu Flora, e peste putință, Fania! Beneșole, deci nu poate să fie! Cunosc! Gondola e Nicola la lopat în picioare, la culțul senarului! luminează torța fața! Storă. Ce, ce mi-ai făcut? Ce mi ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de haine, miei vitea! Da, să plece! Toată flota trebuie să creez! Minți ce minci acum! Am știut totoamana că este sufletul un nod de dipere! Negru, a fost ceasul când m-am încrezut în tine! Ascultă! lasă mă! Ascultă! lasă mă Fala, e gondole aici! Niciune! I-a spus lui Giorgio să nu aștepte! Oh. mâine dimineață! Oh! Ce clinoasa, prefăcută. Tare trebuie să fii mândră de mărșabia viata. Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu. Pumnalul meu. am aruncat pumnalul. Fania, trebuie să intrecu spre Arsenal. A trecut departe partea Arsenalului. Vine încoace. Și orice nu în picioare. Rezemă cu bărbia în spate. Nu e nicio scăpare. Crede-mă, crede-mă, n-am vrut asta. E ca și cuvântul tău nu decât minciună și teatru nerușinat. Mai spunem tu mie că eu sunt un N-am mințit te voi scăpa. Ascultă, ne înconjoară marea, suntem într-un turn, dar împrejurie e un brâu de zid, lat de o palmă. Poţi sta acolo în picioare, te prindi cu mâna de grindă, nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Fania, caută cheia jos și deschide! Pe-i necat acum în propriu tău venin, ca o reptilă! Dacă nu te-aş fi rugat atâta, dacă dacă... Sior, oh. Siora, Siora, contul ăla! Repede! Repede să scapi, am să te scap! Du-te! nu uita, nu privi în jos ca să nu te cuprindă la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 Veneția ți-a încredințat o flotă cu care să cureți marea de pirați. O flotă? O flotă? Crezi tu alta? Pe hârtie 20 de nave, pe hârtie. Și astăzi, după amiază la Chiogea, când trebuia să se formeze flota, am primit nouă vase mari și Nouă! Lemn vechi putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneția e pe duca alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuiesc proveditorii. Veneție azi, jumătate șarlatan, jumătate destrăbălați. Bine, dar ce s-a întâmplat n-ai plecat? La seara, am cerut dogelui să convoace Consiliul de 10, având de făcut comunicări importante. La nou s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și veditorul general al arsenalului. Două ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngrozit întâi, pe urma bătuților. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urma, m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat. Signor Danielo, în 24 de milioane de techini, i-a aruncat în mare ca un câine gătuit. S-a dar nu m-am putut stăpâni. L-ai Da. Consiliul a ținut apoi și mi luat comanda. I-au dat-o lui el, mă. Prietenul meu. Și el a primit. Și acum? Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea mea. Tu... M-a trădat mi era ca un frate. dă Venind pe canal, m-a simțit cu ochii topiți noapte răbușirea tuturor visurilor mele. S-a izpevit. Animalele rănite, căuta de post dar... ce lovitură... Am iubit Veneția prea mult. m am înșelat ca o singă cortezană. m Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă Să vorbim de noi pe bine. Acum suntem noi. Acum suntem noi. Suntem noi. Ascultă. Hai să pornim pe canalul Asta te-ar face bine. Să ieșim în gondolă. În gondolă? Da. În gondolă. În gondolă, Pietro. Să plutim toată noaptea. Vom uita A, nu, totul. Nu, scump, nu, de plimbare avem nevoie, ci de reculegere. Vom rămâne aici. Tu nu nu-ți închipui cu câtă nerăbdare așteptam să mă vadem colțul nostru. Afară oriunde A. e Veneția. Aici suntem numai noi. Suntem singuri ca niște exilaste dână voi. Nu.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 care a rămas să doarmă în vestibul. Nu mai e nicio control jos. Da. Nu se mai poate. Nicola, trebuie să fi trecut de colțul arsenalului. Nu se Vine mai poate. Vine mâine, dimineață. Da. Dar cine e liniștea asta? Dar pare bolnavă. E une liniștită? Da. Eu ne-amim Mai dar sunt foarte calm Mai calmă decât totdeauna mm. oh, Foarte bine Nu mai mergem Alta A fost cineva ei Pietro, ce încât? Alta! Alta! A fost cineva aici. Ce sunt cupele acestea două? ce ne nelinștea Am să-ți lămoresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi. Alta! E cineva aici. Se ajunge cuvântul meu? altă cerim orice... Cerem să-ți aducă orice de la capătul pământului... Orice... Dar nu mă minți... Nu mă minți... Așează-te aici lângă mine... Da... da. Capul în brațele mele... Da... Mă iubești... Pietro... Iubirea mea e nemărginită, Alta... Nu am alte cuvinte să-ți o spun... Decât cele de până acum...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 Sufletul meu ar muri de durere fără tine Lasă-mă Lasă-mă să-mi îngrop fața în palma ta Altrui. Cum? Tu? Tu? Ai ridicat pumnalul asupra mea? Nu lovi căulașa alta. împlântă pumnalul aici, în inimă.